Drittens. Beachten Sie das Gesetz des guten Ersteindrucks. Während der ersten Sätze läuft so etwas wie eine Schnelltaxierung in den Köpfen der Zuhörer ab. Was ist das für einer? Habe ich von ihm etwas Interessantes zu erwarten? Wirkt er sympathisch und kompetent? Der erste Eindruck sollte daher möglichst positiv ausfallen, denn das macht später vieles leichter. Nehmen Sie sich deshalb eine Minute Zeit zur Entspannung und Konzentration, bevor Sie vor Ihre Zuhörer treten.